Carot? Durand, Carot, și -ai valet. Och, franzugi, <laughs> Martin, what happened, Martin? We found a bunch of slaves. Mummy, what? We have slaves. Mummy, Martin, We have slaves. Mummy, Martin? pe have slaves. Mummy, what? We have what? We have slaves. On what? We have slaves. Mummy, what? We have slaves. Mummy, what? We what? have Sclavi? Ei, da, sclavi, firește, sunt doar negri. Bine, bine, dar credeam că așa ceva nu mai există. <laughs> dar cum să nu mai existe?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 Ba da, cred că el e. Harrison! Harrison! Oh, ce surpriză plăcută! Oh, oh, ce plăcere pentru noi! Îți prezint pe domnul Durand? Da, Durand, înșanté! Îmi pare bine. Dacă nu mă șel, după accent sunteți francez. Va displace accentul sau francezii? Nu no. <laughs> no, francezii, ci ideile lor, pe care ar trebui când pornesc în călătorie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 O mașină care să înlocuiască munca omului. Oh. <laughs> Era de altfel singurul lucru pe care putea născoci un negru. Fiindcă reinitia lor este neofite cunoscută. <laughs> au o bresnicie! Ei au început acum să se ocupe și de mașini. <laughs> munca nobilă. Și firește să se ție fantos printre gentlemen. nu pomenit! mai pomerit. dar am să-i scot eu bergaunie ăștia din cap. Gârbaciul, ăsta e leacul, înapoi la cârnesc și la colibă. Gârbaciul e sfânt. Da, da. Bine, bine, dar mașina aceea poate folosi și albilor, nu? De vreme ce economisește munca. La ce să folosească? Comunc. Se vede că nu te pricep, domnule francez. Albii nu muncesc. Și la ce să muncească când dau la dispoziție mâna de lucru aproape gratuită a negrilor? Da, evident. Da? Închipuiți-vă, doamnelor, cât de departe a mers o acestui negru. Hmm. S-a și însurat fără să-mi ceară voi. Oh, ba, am mai făcut și un copil. Un ce? Un copil? <laughs> Auziți, caragios Da și, și cine este nevastă sa? <laughs> e tot o sclavă, firește. O cheamă, se pare, Eliza. O fată în casă la decinul meu de moșniri. Un oarecare șerbi. Un caragios care face pe liberalul.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 Chloe, nevasta lui, era sa stăpânilor și de multe ori la zile mari, după ce dădea masa, aducea prietenilor din bunătățile rămase de la stăpâni. Eh, și acum v-ați săturat, nu v-ați săturat, mm. gata. Alte plăcinte nu mai am. De altfel e vremea să vă duceți la colibire voastre. Da. Mâine nu mai e duminică și trebuie să ieșiți la muncă cu noaptea în cap. No, hai, la hai da, da, da. hai, hai, hai, hai, hai, bună hai, hai, ne mai hai, hai, hai, hai, hai, hai, noapte bună, hai, hai, hai, o hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nu bune bune,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 Bine, fie. Un sclav ca el face oriunde acești bani. E serios, harnic, cinstit. Vrei să spui e... că e cinstit pe cât poate fi un nu, nu, nu, nu, nu. Vreau să spun că Tom e într-adevăr cinstit. Are pe mâna lui toată averea mea. El mi-administrează plantația, ține banii, face plăți și niciodată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 A cumpărat sclavi nu e mai rău decât ai vinde. <laughs> A dormit. Iar am rămas singură. Cineva bate în oblon? Cine să fie la ceasul ăsta? cine Eu să te duzeam. Deschide-mă.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 Rămi cu bine, de Haide, haide, fitare. George! Dar peste vreo jumătate de ceas, Bătăi grăbite și desnădăjduite răsunau în ușa colibii unchiului Tom. Tom! Tom! Tom! ce se Ce să fie? Să nu să sperie copiii. Stai, mă duc să deschid. Nu! No! Cum să deschid? se puterea nopții? Nu deschide tot! Nu deschide, le, Cum Tom! să Nu deschide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 Ce stai, bătrâni? Adună-ți sărepte de câteva boarte și pleacă cu ei. Să fug eu? Da ce? Ai de gând să aștept cu mâinile în sus, să te cari în josul flujului unde negri mor de foame și de grăbaci? Eu mai bine m-aș de rând decât să mă -a, a dus acolo. Pleacă în grabă cu Eliza. Tot ai tu la mână de liberă trecere, dat de stăpânul tău. i putea spune că umbli după treburile lui. De ce taci? De ce taci? Nu, Clon. Nu plec. Eliza poate să plece. Ea are tot dreptul. Cu mine e altceva. Ați auzit tot ce a spus Eliza. Dacă nu mă vinde pe mine, sunt vândus toți ceilalți sclave ai plantații. E mai bine să suferim unul singur decât toți. Cu ajutorul celui de sus, cred că ați să pot îndura și eu, ce-au îndurat atâția alții. Dar, nu! Stăpânul o să aibă grijă de tine și de copilașii noștri. Sărmanii noștri copilași pe care mă tem cu că n-am să-i mai văd niciodată. Tu, tu, dragi mei, iertați-mă, dar eu trebuie să plec.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 Mamă, tu mai ai obosit? Ai mers așa toată ziua și acum s-a serat iar. Mamă, mamă, vreau... Da, dragul mami, știu, ți-o fi foame. Nu, nu mi-e foame.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 Omul acela rău? Nu se să ne mai poate face nimic. Vezi, Harry, a crescut sărăcie de pe malul apei. Vezi? Da. Da, mamă. E un han. Trebuie să ne abatem pe acolo. Poate că am și obosit nețeluș. Poate aflăm unde putem găsi un untraș. Tu. Harry, da. să te prefaci că dormi la mine în brați. Dacă te întreabă cineva ceva, te faci că nu pricepi și nu răspunzi. Ai înțeles? Da. Oh. Am înțeles, domnule.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 i fără grijă Atunci dacă-mi e somn, pot să dormi? Firește că poți, dragul mami Da. dacă dorm și vine omul cel rău, nu o să-l lasă să ia Nu, nu-ți fie frică Adevărat, mamă? Adevărat? Domnul Dar ce se aude? Harry, Eri, repede la mine în brațe, da. trebuie să fugim! A ne-autea de urmă și vin cu poliția. Nu, nu, nu, nu plânge, nu plânge. Uite, să fugim pe ușa asta din dos. Dar unde să fugim? Nu știu. Nu le... Cu siguranță că aici s-a ascuns. Răspăniți tot hanul. Uite-o, nu e ea? Mai ea este. Dar ce face ticăloasa? Coboară ca o nebună scară, ce duce pe malul apei. Hai, în A Ai peșcat dragul peste o mie de dolari! Hai, Hai! Hai, hai, hai aiute, aiute. Acum nu mai scapă. Ce? S-a aruncat în aula cu copilul în brațe. Se neacă! Mă duc! Asta e pe un stoi! Scuze, se scufundă! A pe un altul! Ce face sticăloșilor? Păi e frică să nu mă udați! Să ridice voi după ea! Nu se poate! E o îngerpuire!